І досі жоден так не проколювався, тому те, що забувся найдисциплінованіший Володя, свідчило про його перезбуджений душевний стан. Вирішивши, що Володя, картаючись за нестримність, опановує себе, Уляна відвернулась від хлопця, визнавши, що нічим не зможе йому допомогти. Цієї миті Микола опустив камінь на руку панька, і пляж здригнувся від звіриного крику. Уля злякано зіщулилась, такий крик хтось обов'язково мав почути. Напевно, теж саме подумав і Богдан, бо стривожено наказав "Заклей рота, коли щось робиш». Микола нахилився до панька, який досі вив від болю, навіть не благаючи про допомогу. А що б йому? Стрічка не клеїться. І Микола вилаявся. То відріж нову дурню. Мерщий, бо все місто позбігається, нервово вигукнула Марина, озираючись у бік дороги. З переляку вона забула про пересторогу і анітрохи трохи не змінила голос як то вони робили зазвичай, і улянене серце приречено тьохнуло. Голос Марини Мареєвої мав характерний тембр. І якщо через шок панько не впізнав її одразу, то неодмінно зробить це рано чи пізно. Отже, надій на диво не лишилось. Завтра за ними прийдуть. І тоді, навіть якщо вони... Не загримлять заграти, все одно доведеться непереливки. Панько не вгавав і тепер жалібно кликав матір, а Уляна подумала, що вони обрали недостатньо далекий від міста пляж. За 300 метрів починались перші будівлі, і вітер цілком міг донести до них панькові крики. Та зробіть же щось. Історично заверіщала Марина, і усі, охоплені панікою, кинулись до панька з неусвідомленими намірами. «Довгі десять років», – Уляна питала себе, яким чином тоді хотіла примусити вбивцю замовкнути, Чи не збиралась придушити його, і чи не тому сприйняла нормальну пропозицію, підкинуту Володею, який учасно підскочив. «Давай кинемо падлюку в Дніпро. Хай похлебне!» Він спритно підхопив панька під руки, Микола взяв за ноги, і вони вдвох потягли тіло по мокрому піску. Богдан був поряд, давав поради, але у Ляні вперше здалося, що він не контролює ситуацію. Хлопці війшли в воду по коліна. Микола, кинувши ноги вбивці, поспішив на допомогу приятелю, просунув руку під пахву панькові, відсапався і злісно пригрозив замовк невиродку, бо зараз не лише пальці зламаю, але той, втративши залишки інстинкту самозбереження, не тільки не замовк. А ще й вибухнув погрозами, і хлопці, не змовляючись, опустили його обличчям у воду. Запала довгоочікувана тиша. Подивись, чи ніхто не йде. Обернувся до дівчат і коротко кинув Богдан, не звертаючись до когось конкретного. І Марина з надою, як по команді, дреминули в бік дороги. Уляна навпаки, вклякла. Дівчина знала, що має їх зупинити, бо все, що вони робили, тільки ускладнило б їхнє становище в майбутньому. Хлопці теж це розуміли і, можливо, надіялись вирвати з банька якісь подробиці, щоб потім використати їх на своє виправдання. Уляна не могла ні зрушити з місця, ані щось вимовити. Вона встигла уявити, що станеться з матір'ю, коли та довідається, в чому задіяна старша дочка. Аж раптом Богдан стривожено крикнув Миколці. «Ти що, хворий? Давай, витягай!» І тільки тоді Уляна, схаменувшись, усвідомила, що тиша тривала кілька хвилин, Явно більше, ніж пересічна людина може втриматися під водою. Панька слід було витягати. Натомість хлопці позоткували до берега і за хвилину, стоячи на піску поряд з Ольяною, хтось із них нерішуче промовив. «Він цей того готовий, що ти несеш». Богдан, здіймаючи стовпи бризок, кинувся на мілину до темної плями панькового тіла і, незграбно зграбнував спробував витягти його з води. «Допоможіть же мені, ідіоти!» Микола з Володею нерішуче посунулись уперед до кромки Дніпра, проте там і зупинились, спостерігаючи за тим, як Уляна допомагала Богданові витягти важке набрякле водою тіло. Тоді Уляна ще не знала, що то тіло. Вона ще вірила, що його можна відкачати, привести до тями, а потім вибачитись і скорившись, прийняти кару. А тому взялася ритмічно натискати на грудину, витискаючи з легенів панька каламутну воду. Дай я. Богдан рвучко відштовхнув її вбік, налігши на підсудного з подвоєною силою, і уляні, яка сиділа на холодному, вологому піску, здалось, ніби вона чує, як тріщать ребра. Ну, давай, давай, рідний. Богдан криктав від натуги, лаявся і безглуздо благав утопленника. А Уляна, промерзаючи на вітрові у мокрому одязі, потроху усвідомлювала, що всі зусилля даремні. Нарешті, коли Богдан перейшов від штучного дихання до ляпасів і теж це збагнув, то... Повалився до лілиць поряд із тілом і заплакав від злості та безсилля. Десь із затінку вийшов Микола. Уляна була впевнена, що вони з Володою, злякавшись того, що накоїли, вже давно втекли, тому здивувались його присутності. «Ми ні в чому не винні, напрочуд спокійно». Як для людини, яка щойно відібрала чуже життя, промовив він, і його голос забринів металевою впевненістю.